Одним словом, у залі цього вечора зібралися представники всіх шарів твінгського суспільства. Поважні особи перешіптувалися з люб'язними усмішками. Нище середній клас сидів із прямими спинами, ніби їхні костюми були зроблені з бляхи, а заводії лускали горіхи і обмінювалися солоними жартами. Мері Берджес грала на фортепіано вальс, а поряд з нею стояв той самий священник – Вінгем, здається, він уже одужав після хвороби. Температура в залі була градусів п'ятдесят, якщо не більше. Хтось сильно штурхнув мене вбік, бік, я обернувся і побачив Стегалса. «Привіт», – сказав він. «Ого, і ви тут?» Я терпіти не можу стеглся. Але вустери вміють приховувати свої почуття. Я зобразив щось схоже на усмішку». «Та ось Бінго вмовив мене приїхати на його виставу», – сказав я. «Кажуть, він підготував щось грандіозне», – сказав Стегалс. «Спецефекти і все таке?» «Так, я теж таке чув». «Ну так цей спектакль для нього дуже важливий, правда?» «Він вам, певно, розповідав про Мері Берджес». «Розповідав. А ще я чув, що ви приймаєте ставки 7 до одного, що в нього нічого не вийде». Сказав я і суворо глянув на негідника. Він і бровою не повів. Невинна розвага, треба ж якось розвіяти одноманітність сільського життя, сказав він, але вас хибно поінформували. Це в селі діють сім до одного. Я готовий запропонувати вам значно кращі умови. Не хочете ризукнути десяткою за розрахунком сто до восьми, Сто до восьми? «Ви жартуєте?» «Ані трохи. У мене перечуття», – задумливо сказав Стегалс. «Свого роду інтуїція. Що сьогодні станеться? Ви ж знаєте, Літла, він обов'язково десь напортачить. Серце мені підказує, що вистава провалиться. А це сильно підірве його становище в очах дівчини. Його становище завжди було хитким». «Ви зірвати виставу?» — суворо запитав я. — Я? — сказав Стеглс. — Та, Боже, збав. Та і що я можу зробити? Перепрошую, мені треба з кимось переговорити. Він зник, а я по-справжньому занепокоївся. Очевидно, він знову замислив якусь капость, і я подумав, що треба попередити Бінго, але часу на це в мене не вистачало. Ледь Стеглс зник, як підняли завісу. У перших сценах спектаклю я не помітив слідів режисерської діяльності Бінго. Його творчий внесок обмежувався роллю Суфлера, звичайного постановка казки з чарівництвом, і з тих, що продаються перед Різдвом під заголовком «12 коротких п'єс для малят» чи щось таке. Діти кривлялися на сцені як могли. Коли юні актори забували текст, і за куліс гримів голос Бінго – а публіка, як завжди в таких випадках, перебувала в летаргічному стані. Але тут справа дійшла до першої вставки, задуманої Бінго. Це була пісенька, яку ця, як її там, виконує в новому ревю в Паласі. Ви її відразу згадаєте, якщо я наспіваю вам мелодію, але вона весь час вилітає з голови. У Паласі цю пісню виконують тричі на біс, і тут її теж добре прийняли, незважаючи на те, що писклява виконавиця раз по раз перескакувала з однієї октави на іншу, наче альпійська сарна з урвище на урвище. За водіям з останніх рядів пісня припала до душі. Наприкінці другого куплету весь зал кричав «На біс!» і дівчинка з комариним голоском набрала більше повітря і знову заспівала куплет спочатку. І тут погасло світло. Це сталося абсолютно несподівано. Лампочки не миготіли, світло не слабшало поступово, як це буває зазвичай. Воно просто разом зникло. Зал занурився у непроглядну темряву. Зрозуміло, це трохи зруйнувало атмосферу. Люди почали перегукуватися в темряві. Заводії затупотіли ногами і налаштувалися добре повеселитися – а Бінго, звісно, негайно виставив себе повним ідіотом. Із суцільної темряви долинув його знайомий голос. «Леді і джентльмени, сталося щось зі світлом». Заводії були в захваті від такої цінної інформації з офіційних джерел. Вони підхопили його слова, мов бойовий клич. Через п'ять хвилин світло увімкнули, і вистава продовжилася.